Але ж все ви знов робите мені нову коломийку. Тут чоловік з тими русинами не може дати собі ради, а тут на тобі. Єжеде вилазять з якоюсь політичною організацією. Нехай пан староста не бояться, спокоював його бурміст. Інша річ говорити, а інша зробити. Хочуть люди говорити, то нехай говорять. Але від слів до діл іще дуже далеко. А наші люди таку вже мають натуру, що їм, аби виговоритись, то вже й легше. Ай-ай-ай! скрикнув староста, ще раз зазирнувши подання. «А все що? Ви хочете своє зібрання відбувати в той самий день, що й хлопське?» «Думаю, що все одно одному не перебиняє, а нам все найдогідніше, бо з повіту з'їдеться багато життів на торг, а вони якраз найгірше невдоволені теперішнім кагалом». «Ну, але представляю собі, яке там пахуче буде те зібрання? Треба буде вислати комісарам». Ми пану комісарові заплатимо за присутність. Староста зареготався. Йому нічого не належиться. Ми то знаємо, що по закону не належиться. Але закон не говорить також про простуду, духоту і всяку конечість, якої можна набратись на тім зібранню. Ми вже будемо знатися на річі, нехай пан староста будуть певні. Отже, можу йти з тим радісним чуттям, що обі мої просьби будуть сповнені з тою умовою, що за це друге зібрання ви берете на себе всю одвічальність. Розуміється, розуміється, адже ж я скликаю його, та й одвічальність на мені. Кланяюсь пану старості, рад із свого боку служити, чим тільки буду міг. І пан бурмістр вийшов із старостинської канцелярії дуже тішений, сміючися в душі з вагманового дотипу, на який йому вдалося взяти енергічного батька повіту. Розділ 52. віч мало відбутися вівторок. Це був торговий день у місті. День перед тим у понеділок Стальський сидів із Регіною при обіді. Регіна була бліда, аж жовта. Її губи були бліді, бо віки червоні, очі горіли якимсь дивним блиском, а на чолі крутими борознами повиурювались зморшки. А волосся, коли золотисте, поблекло якось, стратило блиск і декуди припорошилось сивиною. Вона сиділа мовчки і крім кількох ложок росолу та одної гілки калафіора не їла нічого. Стальський був у добрім гуморі, їв смачно і балакав, не звертаючи уваги на те, чи їсть Сергіна, чи не їсть. А, твій кохайонце завтра скликає хлопські збори. Пускається на велику політику. Певно хоче бути послом, батьком народу. Га-га-га, на бистрого коня сідає» але маю надію, що зломить голову, бо вже тут на нього добре, не дадуть йому порости впір'я. От і завтрашні збори. І він думає, що він тим когось налякає, а тим часом ліпше би зробив, якби сам старіхся, щоби кості цілі були. Недаром сказано, не викликай вовка з лісу, бо прийде і з'їсть. Рагіна з переляком витріщила очі Настальського, але з її уст не вирвалось ані одно слово. «Що так вибалушилось на мене?» Грубо буркнув Стальський. «Провертіти мене хочеш отими очима?» «Ага, правда», – додав по хвилі, переходячи з озлобного до насмішливого тону. «Твоє чутливе серденько здригається, тремтить за свого улюбленого. Ну, ну, не бійся, мудрий він і не так швидко дасть себе вмотати в сіті». А де безправді прийшлось наставити плечі, то там поперед себе висунутих дурних хлопів а сам заховається ззаду. «О, знаємо ми таких. Усі вони вроджені на генералів. Але ба, часом і генерала попадає куля. Все він повинен затямати собі». Регіна не сводила з нього зляканих очей. Стальський реготався. «Чи бач, як перелякалась? Не бійся, я тобі його не вб'ю. Будеш іще раз могла з ним, хоч здалека. А сама винувата, що не принадила його до нас». Адже ж могла любуватись ним доскочу, якби була зараз при першому візиті наробила глупих сцен. Ну скажи, потім плачеш, що я тараню тебе замикаю і відчужую від людей, а тим часом сама своїми фохами відгониш кожного з хати. Все я міг би жалуватись, що через тебе відбився від усякого порядного товариства. Будь у мене жінка гарна, розумна, людяна, таку, яку я надіявся знайти в тобі, то не така була б моя кар'єра. Нас усюди приймали б в товаристві, та й у службі на мене мали б інше око. А так що? Глумиться чоловік у цій нужденній канцелярії. Всі його мають за пса, а прийде додому, то й там пекло. Ходить у теопудало, вічно надуте. Забурене, засумоване, заплакане. Слова по-людськи не промовить. Дивиться на мене, мовби я йому батька і матір зарізав. І жий же в такій раю. «Будь веселий, будь добрий, будь розумний, тьфу!» І Стальський з кинув на стіл ніж і вилку, який досі держав у руках. Регіна похилила лице і сиділа мовчки. «Ну, чого мовчиш? Чому не гозовешся? Скажи, маю я рацію чи ні?» «Адже мусиш сама признати, що маю рацію. То не штука жалуватися, що я десять літ жив з тобою так, якби тебе на світі не було». Але спитай, свого власного сумління, спитай, хто тому був винен? Чи не твоя власна впертість, заїлість, злоба? Подружя це ненастанний ряд обопільних уступок. Уступиш ти мені, уступлю я тобі. Зробиш ти мені одно добро, зроблю я тобі двоє. А уперше, це ти проти моєї волі, то я упрость проти тебе. Зробиш ти мені пакість, «То я тобі й десять!» «А правда, я тоді толкував тобі, благав тебе!» «Ей, не роби мені цього, не виганяй у риски!» «Що вона тобі шкодила?» «Робила своє діло, не крала, не шахрувала, а мені була до вподоби, а ти ні, тайні, і поставила на своїм, прогнала її, і з нею разом прогнала і злагоду з нашого дому». Ти бажала зігнути мене під свій пантофель, а я не моя, не з того матеріалу зроблений, щоб гнутися. А тепер бачиш сама, хто на тім гірше вийшов. Рагіна ще нижче похилила лице і мовчала. З її очей почали капати сльози. Стальський засміявся весело. Га-га-га, виджу, що своїми словами торкнув я сантиментальну струнку в твоїм серці. Це дуже добрий знак. Сльози розм'якшують затверділу натуру. Вони мають у собі щось подібне, як вино. Розв'язують язик. Ану, Регінко, розповіджуй мені раз по щирості, яка то була у тебе історія з тим Рафаловичем. Як ви пізналися, як кохалися, милувалися, як розсталися, чому ти не пішла за нього, чи ти його не хотіла, чи він тебе, чи тітка розлучила, чи, може, це була така тиха любов, про яку співає німецька пісня «Жаден вогонь, і жаден вогонь не горить так гаряче, як таємне кохання, про яке ніхто нічого не знає».